Замолоду Хосе Аркадіо Буендіа та інші чоловіки всі зі своїми жінками, дітьми, худобою, всіляким добром перейшли цей кряж у пошуках виходу до моря. Та зрештою, проблукавши два роки і два місяці, відмовилися від свого наміру. І щоб не повертатися назад, заснували Макондо. Через це дорога на схід його не цікавила, бо вела тільки у минуле. На півдні розкинулись болота, вкриті віковічним зеленим покривалом, і велика, мов світ, долина, яка за свідченням циган не мала кінця краю. На заході долина переходила в безмежний водний обшир, де жили китоподібні істоти з ніжною шкірою, головою і торсом жінки. Чарами своїх неймовірних грудей вони приводили до згуби мореплавців. Цигани пливли тими водами майже півроку, перше ніж дістатись до смуги твердої землі, якою проходили поштові мули. За розрахунками Хосе Аркадіо Буендіа, війти в спілкування з цивілізованим світом можна було тільки прямуючи на північ тож він забезпечив лопатами, мотиками, мачете та мисливською зброєю чоловіків, котрі разом з ним заснували Макондо, поклав у торбу свої навігаційні прилади та карти і відважно вирушив у цей ризикований похід. У перші дні вони не зустріли якихось значних перешкод. Спустилися кам'янистим берегом річки до місця, де кілька років перед тим знайшли старовинний обладунок і стежкою між дикими помаранчевими деревами вступили до лісу. Наприкінці першого тижня вони вполювали оленя, засмажили його, але постановили з'їсти тільки половину, а решту засолити і лишити на наступні дні. Цим застережним заходом вони хотіли відсунути той час, коли знов доведеться харчуватися папугами, чиє синє м'ясо дуже відгонить москусом. Понад десять днів вони зовсім не бачили сонячного світла. Ґрунт зробився вологий і м'який, як вулканічний попіл. Рослинність ставала чимраз непролазніша, а крики птахів і пересварка мавп чулись усе далі й далі. Здавалося, ніби світ навіки поринув у тяжкий сум. Супутників хосе Аркадіо Буандіа почали обсідати якісь невиразні прадавні спогади, коли вони опинились у цьому світі вологійні німої тиші, подібному до раю, перед первородним гріхом. Тут чоботи провалювались у глибокий ковбані, повні маслянистої паруючої рідоти, а мачете розрубували криваві риси та золотавих саламандр. Цілісінький тиждень, майже не розмовляючи між собою, брели вони в Перед, як сновиди Через цей світ скорботи Ледь осяювані Слабенькими миготливими вогниками світлячків Задихаючись від давкого запаху крові А повернути назад було годі Стежка, яку вони прорубували Відразу зникала за ними Під новою рослинністю Що виростала майже на очах Дарма, казав Хосе Аркадіо Боендія Головне, не згубити напряму не відводячи очей від компаса, він і далі вів своїх односельців до невидимої півночі, аж доки вони врешті вийшли з зачарованого лісу. До вкола стояла темна беззоряна ніч, але пітьма була насичена новим чистим повітрям. Виснажені довгим походом, люди почіпляли гамаки і вперше за два тижні глибоко і спокійно поснули. Попрокидалися, коли сонце вже добряче Підбилося вгору І позастигали з подиву Просто перед ними В тихому ранковому світлі Оточений папороттю й пальмами Білий і спрохнявілий височів велетенський іспанський галеон Він трохи нахилився на правий борт Із зовсім цілих щогл Поміж оздоблених орхідеями снастей Звисало брудне шмаття вітрил а корпус, укритий гладеньким панциром із закам'янілих черепашок і ніжним мохом, міцно врізався в твердий ґрунт. Уся ота споруда ніби займала якийсь свій окреслений простір, осередок самотності і забуття, куди було заказано вхід руйнівному часові та гомінким метушливим пташкам. Тамуючи хвилювання, наші подорожні обстежили галеону зсередині, і не знайшли нічого, крім густих квітучих заростів. Ця знахідка – знак того, що до моря зовсім близько враз